Женева, 2007 Ця книжка не гумова, тому на літеру Ж у мене тільки одне місто. певний час я вагався, котре з двох мені вибрати – Женеву чи Жовку. Жереб, теж до речі на Ж, приніс перемогу Женеві. І ось вона тут. А втім, що про неї сказати? Ми з Пат Бачили її трохи увечері, трохи вночі і трохи наступного дня. Що п'ятий місяць нашого зависання у Швейцарії, то ми вже нічим не реагували на її красу. Вона здавалася чимось абсолютно звичайним, тобто вже і не красою, а нормою. Напевно, саме цей ефект має на увазі Михаїл Шишкін, коли у своїй російській Швейцарії цитує гоголівського листа до Прокоповича. Что тебе сказать о Швейцарии? Все виды, да виды, так что мне уже от них становится тошно. И если бы мне попалось теперь наше подлое и плоское русское местоположение с бревенчатую избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться как новым видом. Ми, щоправда, аж так далеко, щоби мріяти про огидну і пласку російську місцину, тоді ще не зайшли. Очевидно, в нас було те, що дипломати називають імунітетом. Натомість у Женеві ми встигли багато пройти пішки, ще й зійти до підземель її катедрального святого Петра, де нас підстерігала цілком приголомшлива археологічна колекція. У нашому товаристві з трьох осіб – Виявилось аж двоє археологів – я і той хлопчина з Литви, Андріїв син. При цьому я колишній археолог, а він майбутній. При цьому я так і не став археологом, тільки мріяв, що стану. А він обов'язково стане, можливо, вже стає. Якщо в певному місті з тобою нічого не трапляється, то можна хоча б відвідувати музеї. Женеве це, однак, усе-таки не стосується. Попереднього вечора, от що я насправді хотів розповісти про Женеву, ми прямісінько з вокзалу поїхали трамваєм у гору по Рю де Лозан, і невдовзі опинилися між кількох сотень лікарів, що святкували, здається, власну річницю. Тобто лікарі були без кордонів. Насправді... Це пишеться як «Médecins sans frontiers» – лікарі без кордонів. І вони затягли нас на своє вино без кордонів, і ми пили його без кордонів, а вони кружляли навколо, порушуючи всі можливі кордони з дітьми та собаками. Велетенська медична родина без кордонів, діти різних народів, усі кольори та відтінки шкіри – що зголосилися рятувати людське життя у найжахливіших дупах світу. Там, де місцеві уряди – дупа, державна медицина – дупа і суспільна солідарність приблизно така ж. І вони, ці ангели в камуфляжах замість білих халатів, кидаються під кулі, проповзають поміж протипіхотними мінами, стрибають з гелікоптерів у збрунені повінню води, або роблять штучне дихання туберкульозникам у в'язницях та виправних, слово ж яке, колоніях. І вони, мабуть, усі пошезіли, бо роблять це не з примусу, а добровільно. І ви ні за що не здогадаєтеся, задля чого і навіщо. Ні, не задля грошей, і не задля нагород, і не задля того, що в нас прийнято називати славою, популярністю чи піаром а уявіть собі, заради того, щоб рятувати. Бо в нормальних людей ще є, виявляється, така потреба на рівні інстинкту. Окей, окей, ви маєте рацію, насправді вони покращують собі карму, ну звичайно, це під їхнім впливом. Я щойно збився на всю цю патетику. Це вони приспали мою недовірливу пильність усіма своїми англійськими кружляннями. А ще там була шкільна приятелька Аліша, словенського поета, тож ми вирішили, що світ і справді зовсім тісний, якщо ми вже й тут зустрічаємося з однокласницями друзів. Але вона, однокласниця, не могла залишатися допізно, бо рано вранці вилітала до Сомалії. Точніше, вилітала вона до столиці Кенії Найробі, а звідти якимись автошляхами і саванами до південного Сомалі, з його епідеміями, піратами та тридцятилітніми громадянськими війнами. Я сподіваюся, що з нею нічого лихого там не сталося. Тобто для мене Женева вже лежить у Кенії. Женева – це такий великий похідно-польовий медпункт, звідки філантропічні, тропічні лікарі вирушають перед світанком у вигорілу напівмертву саванну. От і з'явилось у цій книжці перше й останнє, Африканське місто.